Urtarrilaren amazazpian ez egin inolako planik, eta etorri apaisi hartzaren aldeko egunera, txerrimunon ospatuko den Baskarira. Amaiketatik aurrera, sagardo daztaketa, Baskari vegano goxo-goxoa, bertsolariak, antzerkia, musika, kaset narateko eta sorpresa gehiago izango ditugu. Lurra landuz, aska izan nahi dugulako, gora apaisi hartza. Baizi hartzan bizigarenok Etxean eta baratzan Egunez egun tinko lanean Barazkiekin iraultzan Plataforma logistikoaren Mehatxu dugu bidean Amalurraren defentsangoaz Zueketa gure artean. Espekulazioen baitan, Sosikinaren gozean, Guk ez dugu bat egiten, Guztiaudazuen kaltean, Proiektura iristen denak, Gure naia sentitzean. Jarri dezala, maitasun guzia, aitzurran eta sardean.